la microfon este preotul Valeriu aducând programul 070 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Programele acestea sunt constituite dintr-un șir de meditații și cugetări pe marginea fiecărui verset din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Niculiță și apoi preluată de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, pentru a fi prezentată sub forma a unor programe de 30 de minute, de maniera celui la care ascultați acum. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu citirea versetului 33 din Matei, capitolul 8, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea mișcătoare a lui Cristina Loi, intitulată Argatul. Cu prilejul episodului lecțiunii precedente am aflat cum metod uimise pe stăpâna lui prin devotamentul și înțelepciunea cu care își exercita îndatoririle lui de argat. Ba încă el se ocupa foarte mult și de cei din jurul lui După cum am petrecut ultima oară prejurul lui Ne aducem aminte că îl ridicase din șanț plin de noroi Pe un cizmar al satului pe Podhaski L-a dus acasă, l-a spălat și din ziua aceea A căpătat o mare influență asupra lui Podhaski. Într-o seară Podhaski aduse cizmele tocmai când metod citea familiei Îl forțară să ia loc lângă ei de data aceasta nu era băut. De atunci nu se mai ducea Metod la el, ci venea el încoace. Toți aveau foloase din asta. Când se însera, Metod se ducea totdeauna la vecinul Petras. Femeile povesteau între ele că el îi învăța acolo pe Samco să citească. Odată întrebase dacă nu-l poate aduce și pe el aici. De ce nu?" spuse țăranca. Atunci o să-i treacă timpul mai iute." Serile de iarnă trecură repede. Ondrej nu mai holinărea cu băieții. Ondrasic nu se mai ducea la cârciumă, ci prefera să cioplească linguri de bucătărie, iar Samco învăța de la el. Când stăteau odată așa împreună, Dorca spuse că bătrânul David era bolnav. Trebuie că e tare frig la el, cine știe dacă mai are lemne de foc? În seara aceea, Metod tocmai termină cartea și spuse... Noapte bună, după care ieși imediat. O, o să vedeți că se duce la evreu," spuse Ondrej. Da, da, dar se duce deseori acolo," spuse Samco. L-am văzut de câteva ori cum îi ducea apă." Du-te, du-te, Ondrej, uită-te pe geam și vezi dacă e acolo," strigă Dorca. Și ce face?" Ondrej se duse. Dură destul de mult până când se întoarse înapoi. L-ai văzut?" strigă Samco. Da, evreul este în pad și metod i-a făcut mai întâi niște ceai. Acum îi citește dintr-o carte. Oare ce citește? David poate să citească numai în germană și ebraică. El mi-a spus odată când l-am întrebat lucrul acesta. Nu știu ce era, slovacă nu era, dar bătrânul asculta așa de atent încât privirea nici măcar odată nu s-a bătut de la el. E un om ciudat metoda acesta. De nimeni și de nimic nu se teme Oftă pot husky, care era și el de față Da, da, cu adevărat ciudat Dar e bine că a venit, aprobă țăranca De când îl avem, știm totdeauna cum le merge copiilor din America Mai înainte, luni de zile nu știam nimic de ei Nici unul din noi nu știe să scrie bine Dar el scrie totul așa cum îi spun eu Copiii sunt foarte mulțumiți că află așa multe despre noi Apoi scriu și ei numai când i-am spus să scrie ceva și despre el, n-a vrut. «Despre mine nu vreau să spun nimic», zicea el. Iarna trecut și a venit primăvara, dar oamenii nu știau mai multe despre el nici acum. Într-o duminică stăteau în drasic cu argatul lui în livadă. În fața lor era mlaștina și o mică colină pe care creștea o iarbă sărăcăcioasă și nește tufișuri pipernicite. Auzi, stăpâne," spuse Metod, astea strică tot aspectul gospodăriei, mai bine le-ați cumpăra de la comunitatea sătească." Eu? De ce? Ce să fac cu ele?" Țăranul se miră că un argat așa de deștept putea să spună una ca asta. Ei, colina s-ar putea înlătura, din argilă s-ar putea face cărămizi bune, iar cu restul s-ar putea stupa mlaștina," fu de părere Metod. De cărămiți n nevoie, o goare am destule. Ce să fac cu tatra asta?" spuse țăranul. Știți ce? Stăpâne, cumpărați-o pentru mine pe numele dumneavoastră. Apoi o să vă dau banii. Îmi place așa de mult aici la dumneavoastră. Am câteva sute de guldeni și în doi ani îmi clădesc o căsuță și o să vă fiu vecini." Iubiți ascultători, la punctul acesta ne încheiem episodul rezervat pentru ziua de astăzi cu observația foarte interesantă că metod acesta, argatul acesta, avea un ochi deschis pentru toate nevoile din jurul lui. Întrebarea se pune, eu ca slujitor al Domnului, sunt și eu la fel? Am și eu ochii deschiși pentru toate nevoile din jurul meu? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Binevoiește, te rugăm și ne Binecuvântează ascultarea Mesajului care urmează Învățându-ne cum să devenim și noi Slujitori cât mai destoinici Ai cauzei tale printre oameni Privind mântuirea lor veșnică Amin Cum La toți Lămânzitii Din gloată Cum nu Și acum, iubiți ascultători, haideți să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 33 din Matei de la capitolul 8, care astfel glăsuiește. Porcari au fugit și s-au dus în cetate de a povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Aici este un episod din deznodământul minunii pe care a perfectat-o Mântuitorul Iisus Hristos, vindecând cei doi îndrăciți din ținutul gadarenilor. Ne aducem aminte că dracii care se aflau în oamenii aceștia Era un număr de aproximativ 5.000 pentru că numele lor era legiune Dracii care au ieșit din ei au cerut voie să intre în porci După ce au intrat în porci, cât ar fi ei de porci Porcii nici ei nu suferă dracii și au intrat în mare sau înnecat toți, erau două mii de porci Aflăm din versetul acesta că porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Iată ce învățături tragem de cele de mai sus. Acela care se întâlnește cu adevărat cu Domnul Isus și cine vede cu adevărat lucrările lui, acela nu mai poate sta nepăsător, ci fuge prin cetăți ca să dea de știre tuturor despre cele văzute și trăite, fuge strigând numele lui Isus și lucrările lui minunate. Așa a făcut femeia samariteancă din Ioan 4 cu 28, așa a făcut Maria Magdalena din Ioan 10 cu 28, așa au făcut cei doi ucenici care mergeau spre Emaus din Luca 24-33, așa au făcut și porcarii amintiți mai sus. Așa au făcut toți martorii adevărații lui Hristos și lucrărilor lui în toate timpurile, și așa fac și astăzi. Porcarii au fugit. Întâlnirea cu Domnul Isus este întâlnirea cu focul. Nu mai poți sta nepăsător, ci trebuie să fugi și să spui și altora. Întâlnirea cu Domnul Isus îți dă liniște și pace, dar te și agită. Îți dă liniște cu privire la păcatele care te frământau, pentru că sunt iertate. Cu privire la setea după adevăr, fiindcă l-ai aflat, dar te neliniștește și te ridică din nepăsare cu privire la cei care nu știu despre Cristos, despre harul mântuirii, și te face să fugi și să le spui și lor despre El. Acela care s-a întâlnit cu Cristos se cunoaște și prin faptul că nu mai are stare până când nu spune și altuia despre fericirea pe care o are El. Porcari au povestit tot. Luați aminte tot ce se petrecuse. Un adevărat martor al lui Hristos nu se mulțumește cu jumătăți de măsură, ci El spune tot ce știe despre Hristos. Dragul meu, dacă tu l-ai aflat pe Hristos și dacă ai plecat să-l mărturisești pe El, spune-i Sufletului cu care te întâlnești tot ce știi despre Hristos și lucrarea Lui, spune-i cu dragoste, tot ce ți-a făcut el ție, și cu siguranță mărturisirea ta va avea răsunet în inima lui. Porcari au pus în mișcare toată cetatea, și femeia samariteană la fel. Cine este mișcat de Cristos, va mișca și el la rândul lui pe un altul. Cine este aprins de focul lui Cristos, va aprinde la rândul lui și el pe altul. Focul aprinde totul pe unde trece, pe unii îi arde de tot. Pe alții îi curățește. Pe unii îi alipește de Hristos, iar pe alții îi depărtează și mai mult. Pe unii îi face prieteni, iar pe alții dușmani. Da, așa este adevărul, așa este Hristos. Pe unii îi face magdalene sfinte și zachei mântuiți, pe alții îi face iude și irozi. Porcarii nu s-au gândit ce urmări poate avea mărturisirea lor, ci ei au spus tot ce au văzut. Acela care mărturisește cu gând curat să nu se îngrijească de urmări. Aceasta este treaba Domnului. În versetul următor, la versetul 34, aflăm că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Vai, ce deosebire este între cetățenii Gadarei și samaritenii din cetatea Sihar veniți să-L vadă pe Domnul Isus? Cei din tâi, numai pentru că pierduseră ceva datorită prezenței Domnului, îl rugau să plece de la ei. Ceilalți însă, pentru că nu li se întâmplase nicio pagubă, îl rugau să mai rămână. Un lucru însă trebuie cunoscut. Unde vine Hristos, acolo trebuie să se întâmple o schimbare. Ceva trebuie să se piardă. Cei care iubesc o patimă nu au plăcere să se întâlnească cu Isus și dacă se întâlnesc, Căută să scape de el în vreun fel. Cetățenii din Gadara erau în conflict cu legea lui Dumnezeu prin faptul că creșteau porci. Dar nu numai atât, ci erau stăpâniți și de duhul comerțului, iubeau banii și de aceea au ales mai bine să se lipsească de Iisus decât de bani. Vai, ce alegere nenorocită! Atunci când adevărul lui Dumnezeu atinge interesele inimii firești, Inima cu toată puterea Caută să-și reapere Renunțând la adevăr Ba ridică încă toată cetatea Împotriva lui Așa cum argintarul Dimitrie din Efes A tulburat toată cetatea Vezi faptele 19 cu 29 Numai ca să-și apere interesul său A făcut din interesul lui Interesul cetății Cauzei lui personale I-a dat înfățișarea cauzei poporului Vai ce lucrare mârșavă ce metodă satanică? Poate că și cetățenii gadarei nu erau toți interesați în problema porților, dar proprietarii porcilor au convins tot poporul să iasă în întâmpinarea Domnului Isus și să-L roage să plece de la ei, punându-i în față alte interese, alte lucruri la care el, poporul, ținea și pe care Isus le-ar fi nimicit. Când urmărești altceva decât adevărul curat, când pui între tine și adevăr, între tine și isus un interes al tău, totdeauna vei fi birui de interes și vei ruga politicos pe Iisus să te părăsească. Poporul în totalitatea lui nu cugetă. Sunt câțiva inși care gândesc pentru popor și cum i se spune, așa face. Turma nu poate gândi Se ia după câte o oaie sau după câte un berbec și dacă acesta din întâmplare merge bine, Toată turma merge la fel, dar dacă se nimerește să meargă rău, rău merge și turma. Cetățenii din Gadara, ca și cetățenii din Efes, ca și cei din Ierusalim, fiind atâțați împotriva Domnului Isus de câteva persoane, s-au lepădat de el. Vai, câtă răspundere au cei care dau tonul! De ei atârnă fericirea sau nefericirea, viața sau moartea întregului popor. Unii, mai politicos, alții mai brutal, caută să se scape de Iisus. A căuta să scapi de Isus, înseamnă a căuta să scape de adevăr, înseamnă a căuta să scape de propria ta viață. De cei din Gadara nu se spune că ar mai fi avut ocazie să-L mai întâlnească încă o dată pe Domnul Iisus? Să nu pierdem deci ocaziile minunate. Cu ele nu ne mai putem întâlni niciodată. Când vine Domnul Isus la noi, să nu rizgonim prin indiferența noastră sau prin frământarea după lucrurile lumii, ci să-L primim cu adevărat ca stăpân al vieții. El singur ne poate da lumina fericirii și odihna adevărată. Cu aceste gânduri am încheiat meditația asupra capitolului 8 al Evangheliei după Matei cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a tuturor acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom începe de acum meditarea asupra capitolului nou și, după cum este normal, vom da citire versetului 1 care astfel glăsuiește. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Luând în înțeles duhovnicesc acest verset, fiecare inimă credincioasă este o corabie purtătoare de Hristos. Corabia nu rămâne pe mare, ci doar călătorește pe mare spre portul dorit. Ținta ei nu este marea, ci portul. Dar pentru ca o corabie să poată înainta singur, sigur spre port, trebuie să aibă vânt potrivit și pânze bune. Dacă pânzele sunt găurite sau rupte, Oricât de puternic și de bun ar fi vântul, nu poate mișca spre portul dorit. Tot așa stau lucrurile și cu corabia vieții noastre duhovnicești. Dacă pânzele care trebuie să o poarte spre portul veșniciei sunt găurite de păcat, oricât de puternic ar bate vântul Duhului Sfânt, nu va putea mișca din loc. Vântul va trece prin găuri și pânzele nu mai pot fi umflate. Puterea Duhului Sfânt are nevoie de un sprijin din partea noastră și abia atunci când găsește acest sprijin se observă înaintare. Ceea ce sunt pânzele pentru corabie este curăția sufletului pentru înaintarea duhovnicească. Dacă diavolul nu poate scufunda corabia vieții noastre în Marea Lumii, atunci îi găurește pânzele și le sfârtecă printr-un păcatoare care, oprind-o din mersul ei spre portul veșniciei. Iisus s-a suit deci, într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Cetatea Domnului Isus se află totdeauna dincolo de marea lumii, dincolo de păcat, dincolo de tulburare, dincolo de umbra morții. Pe malurile însorite ale sfințeniei, ale dragostei și ale adevărului, acolo unde dreptatea și pacea se sărută, unde viața și fericirea stăpânesc, acolo se află Domnul Isus, cetatea lui. Numai cine trece cu bine peste marea lumii ajunge în cetatea Domnului și numai acela care trece cu bine, care a primit în vieții sale pe Domnul Isus, ajunge la el. Corabia în care s-a suit Iisus ajunge sigur în portul veșniciei. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Dragul meu, și inima ta este tot o cetate. Cine este proprietarul ei? Sunt numai doi care umblă să o cucerească, domnul și diavolul. Dacă păcatul, poftele și duhul lumii o stăpânesc, atunci este proprietatea diavolului. Dacă sfințenia, dragostea și credincioșia sunt înăuntru, atunci inima ta este cetatea Domnului. Cercetează-te! Parcurgem acum versetul 2 din Matei, capitolul 9, unde citim. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate. Iată, iubiții mei, adevărați prieteni aici. Cea mai înaltă faptă a prieteniei este atunci când îți aduci prietenul la Domnul Iisus. Cum au auzit aceștia că a venit Domnul în Capernaum, gândul lor s-a și dus la prietenul lor slab, paralitic. Au mers la el, au stăruit de el, l-au dus pe umeri, au căutat să răzbată până la Isus și astfel toată munca și dragostea lor a fost răsplătită de Domnul, dându-le bucuria vindecării prietenului lor. Negreșit este o muncă până să aduci în suflet la Hristos. Trebuie făcută o jertfă, fie din timpul tău, fie din banii tăi, fie din odihnă ta. Ce ai făcut tu, cel mântuit, de Domnul Isus ca să aduci și pe alții la el? Ce ai făcut tu pentru prietenii tăi pe care i-ai avut în lume? Iată o întrebare. Isus le-a văzut credința. Credința adevărată este numai aceea care se vede. Deși ea este o lucrare tainică a Duhului Sfânt în inimă, totuși se vede. O vede și Domnul și omul. Domnul vede fapte din credință iar omul vede credință din fapte. Credința este mâna care primește ceea ce dă Dumnezeu. Dumnezeu își întinde mâna sa plină de daruri și binecuvântări pentru ca să le pună în mâna credinței. Credința nu este numai cunoaștere, ci este și putere. Credința cuiva este ceva care se vede în primul rând prin aducerea altora la Isus. Prietenii slăbănogului n-au stat să studieze mult despre Domnul Isus, nici n-au așteptat să se realizeze ei ca să poată folosi semenilor și asta pentru că niciunul din noi, din ei, n-ar fi putut ierta păcatele așa cum a făcut-o Domnul Isus. Isus le-a văzut credința. Fără ajutorul acestor prieteni credincioși, slăbănogul niciodată n-ar fi ajuns la Domnul Isus. Cât de important este, deci, ajutorul nostru pentru cei ce nu-L cunosc pe Domnul Isus. Dacă în adevăr vrem să facem bine altora, să nu dăm înapoi cu ușurință în străduințele noastre. Îndrăznește, fiule! Catehismul de la Heidelberg spune, Isus îți iartă păcatele, iar ție îți trebuie îndrăzneală să-ți însușești credința că păcatele îți sunt iertate. Fără nicio condiție. El e suveranul, toate, trecute, prezente și viitoare, mari și mici, repetate sau singuratice. Un credincios istorisește din vremea când era student aceste lucruri. Eram într-o noapte de decembrie. Cunoșteam pe Domnul Isus de cinci luni și știam că El este viu. De multe ori în vorbise în tot acești timp. Știam că El are să-mi fie stăpânul vieții mele. Ceasuri întregi petrecusem împreună cu el asupra noului testament și simțeam cât de mult mă voia în totul pentru el, dar nu cutezam să-i dau întreaga mea viață, căci îmi dădeam seama că aceasta însemna o mare răsturnare. Ce urmări va avea o astfel de schimbare asupra cursului vieții mele? Voi putea eu să merg pe cale până la capăt? Nu era oare o prea mare din partea mea? Dar, vedeți, nici înapoi nu puteam să dau. Chemarea Domnului Iisus pătrunsese foarte adânc în mine. O ultimă gândire și atunci, în seara aceea de decembrie, am luat hotărârea limpede. Doamne Iisuse, de astăzi înainte sunt al Tău. N-am mai nu atunci de urmări, nu bănuiam ce mă va costa această viață cu Domnul Isus, dar am îndrăznit. Ah, oamenii sunt plini de îndrăzneală când e vorba de alte lucruri, chiar rele și vătămătoare. Când însă este vorba de Domnul Isus ca să-L urmeze lui, au nevoie de o îndrăzneală deosebită. Trebuie să avem în vedere că atunci când Domnul Isus zice îndrăznește, el adaugă îndată cuvântul care poartă în el îndrăzneala și care chiar o dă. El spune îndrăznește aceluia căruia îi asigură mai dinainte izbânda chiar dacă aceasta este încă departe. Îndrăznește fiule! Acela care vorbește astfel, mântuitorul, știe din ce suntem făcuți. Pe de altă parte știe care sunt greutățile vieții. Îndrăznește, zice el, pentru că prin puterea pe care o are ne dă pricini să nădăjduim în biruința asupra răului. Îndrăznește, zice el, pentru că dragostea sa este o pricină de încredere care întrece totul. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea lecțiunii 070 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În minutele care ne-au rămas disponibile doresc să dau citire unei poezii al cărei efect doresc să fie Nașterea în sufletelor noastre un dor puternic pentru aducerea la mântuire și a altora din jurul nostru. Ce har poate să fie ce har poate să fie mai înalt și mai frumos decât să ajungi în slavă în țara lui Hristos? Pe străzile de aur să umbli în lumină și în roa dimineții pe aleea din grădină? Un har chiar și mai mare? Da, poate fi cândva, atunci când vii la Domnul cu încă cineva. Există fericire mai mare, mai de preț decât să-l ai pe Domnul și harul său măreț? Să știi că altă nume e scris în sfânta carte și că din pomul vieții avea vei și tu parte? Ceva mai scump și mare? Da, poate fi așa, s-a ducit tu la Domnul pe încă cineva. Ce altă bucurie mai mare poate fi decât să ai chemarea la masă în veșnicii? Ce oare întrece slava din ziua glorioasă când vei fi dus de îngeri și invitat la masă? Nean de bucurie, da, poate fi așa, când la o spățul nunții mai vi cu cineva. Ce altă înălțime de slavă și de vis poate întrece slava să ajungi în paradis? Din pulberea ce cade și în vânt se descompune să ajungi un alabastru ce poartă o minune? O slavă și mai mare, da, poate fi cândva atunci când porți minunea în viața altuia. Există har mai mare în vastul univers ca simțul fără seamă că ți-e păcatul șters? Să nu-ți mai fie teamă când moartea stă la pândă căci tu ai fost scos la viață din moarte și o sândă? O, Da! E fericirea să poți elibera din moartea fără de legii pe încă cineva. Ce alt fior de slavă mai poate fi în trecut când tatăl se apleacă să-ți stea al său sărut? Când răscumpărătorul cu fața orbitoare e gata să te prinde în sfânta îmbrățișare? O, da, atunci când alții cu drag te săruta că le-ai vorbit de domnul și de salvarea sa. Există tresăltare mai fără de hotar, ca în ziua când primim al mântuirii, dar când dragostea lui Isus te-a scos de sub robie, când ai băut din stânca vieții apă vie. Fior mai fără seamăn? Da, poate fi așa, să vii la stânca vieții cu încă cineva. O, Doamne preaslăvite, cu glas tremurător te rog, cu atâtea haruri mai toarnă încun dor Așa cum e dorința în inima de frate să vreau să scot pe alții din moarte și păcate. Prin har mi-ai dat lumina și împărăția ta, ajută-mă să nu vin doar singur eu în ea. Ajută-mă, Iisuse, să-mi fie preobit chiar harul suferinței cu care m-ai cinstit și viața mea să fie mlădiță roditoare, să te slujesc cu cinste cu râvnă arzătoare." Ce fericire mare să vin înaintea ta la tronul de mărire cu încă cineva. Amin.